Доведено план. 80% голосів за претендента номер один. В іншому випадку – звільнення з посади, починаючи з нього і закінчуючи завідуючими відділеннями. Справа в тому, що у шпиталі була своя окрема виборча дільниця, тобто результат дійсно можна було перевірити. І кажіть, що виборча комісія перевірить усі бюлетені, хто за кого особисто голосував. Якщо не так, як треба, то на випуску миттєво і забудуть назавжди, що таке безкоштовний шпиталь стукав пальчиком по столу головний лікар. Чиє відділення проголосує не за планом, нарікайте потім за це тільки на себе. Усі можливості у вас є. А якщо хтось не в змозі голосувати... Хай беруть відкріпні талони, а хто не може, хай пишуть розписки на моє ім'я. Якщо ви думаєте, що я вигадую, то в мене вдома лежить розписка, написана рукою Євдокії Іванівни, учасника бойових дій». А в ній говориться, що Євдикія Іванівна не зможе взяти участь в голосуванні, бо за станом здоров'я не може дістатись до своєї виборчої дільниці, а відкріпного талона в зв'язку з терміновою госпіталізацією у неї немає. І за станом здоров'я отримати вона його не в змозі. Знаєте, багато чого в тому житті можна було терпіти, але бувають, чорт забирай миті, коли планка просто падає. Коли ми з Денисом... Прийшли до шпиталю і прочитали цю розписку, я відчув, як гучно може бухати кров у скронях. Я відчув, що я все ж таки людина, що я вільна людина. Якщо б до рук мені потрапив тоді автомат, правий був крокодил, я постріляв би тих лікарят. Я сказав Євдокії Іванівни, що забираю її розписку в свій архів, а якщо у когось виникнуть питання з цього приводу, Ось моя візитка. Хай телефонують. Євдокія Іванівна вмерла 3 листопада 99-го року в шпиталі для ветеранів ВВВ від серцевого нападу. Олегу Яцюку, одному з наших кращих журналістів, запропонували працювати перекладачем зі спостерігачами «Обрія». Примітка «Обрія» Організація Ради Європи, представники якої спостерігають за ходом політичних подій в країнах із нерозвинутою демократією. Їх було троє. Одна жіночка, американка та два чоловіки, француз і німець. Я спілкувався з ними одного разу. Що вам сказати? Вони нічим не могли допомогти з різних обставин. По-перше, з їхні виїзди було передбачено – бо СБ, швидше за все, контролювала всі телефонні розмови. По-друге, тільки комуністи і соціалісти зверталися до них з офіційними заявами, інші ж зовсім не хотіли псувати стосунки з режимом. По-третє, які б порушення не було зафіксовано, вибори були б визнані обріяне дійсними тільки в одному випадку – якби перемогли ліві. Тому спостерігачі, звісно, драматично похитували головами і співчуваючи цокали язиками. Але місія в них була інша, зовсім інша. «Макси, я хотів би з тобою порадитися», – звернувся Олег до мене десь у середині жовтня. «Справа в тому, що за мною слідкують. Ти впевнений?» «Так». «Як ти гадаєш, хто?» «Гадаю, СБ». «Це вони, точно». Мені сказали сусіди, що приходили до них, розпитували про мене. Сказали, що я працюю на американців і, що невідомо, на користь це в Україні чи ні. Отак. Дуже знайомо. Тобі багато долярів платять? Нормально. То в чому проблема? Тримайся, якщо є за що. Тобі за це і платять. Але ж я не думав, що в наш час. Будь спокійним, усе буде гаразд. Я, правду кажучи, сам не був упевнений, буде все гаразд чи ні. Але що я міг порадити? Нічого. Головне, якщо будуть виходити на контакт, нічого не підписуй. Вони будуть просити поради. Мовляв, ви ж журналіст, у вас така світла голова, а ви так добре на цьому розумієтесь і так далі. Розмовляю взагалі. Ні про що, інакше посадять на гачок. Обрішники Радісно крутили головами недовго.